Nagy Ádám, Beatrix Ittunk. Hárman a rézmálban a barátaimmal. Bár ez nem az a tipikus két üvegbor egyszerre fejenként este volt, azért elsörözgettünk, meg egy kis rumot is magunkhoz vettünk. Körülbelül tíz felé járhatott. Kint csontörő hideg uralkodik már hetek óta, amikor az ember egyre csak nyálazza az ajkát, ami mind jobban kicserepesedik. Az utcákod nedves a beton, pedig nem is esik. Sötét van, és nulla fok alatti tereken mindenki didereg. Menjünk. Zsebre vágom a kezeimet, sállam alá túrom a számat és az államat. Bódult ember méltóságával lassikán megyünk fel a lépcsőn. Ki a rézmából, ki a háborúba. Lófaszt, semmilyen háború nincs kint. Bárhol lehetne éppen, de itt nincs senki és semmi. Csak ő. Azért nincs, mert ő itt van. Nem láttam soha, eddig megél dolgaink kölcsönsen nem érdeklik a másikat. A parkoló köcsik között áll, a saját nyitott ajtaja mellett. Egy fehér rövid ing van rajta, aminek következtében csak nehezen bír úrá lenni a leszketésén. Nézem őt. Higenlően, lassan pislog egyet. Ő ma ráér erre. Most indul egy elszart technoparti valahol egy elbaszott kis vidéki város diszkójában, húsz ember, hatáncol, de mi köztük vagyunk. Ügyetlenül kezdem neki magyarázni, hogy teljesen fura, de én tudom, hogy őt Beatrixnak hívják. Nem fejezem be, mert ebben a szituációban én nagyon szerencsétlenül fogalmazok, ezért csak annyit mondok neki, szia. Egész közel lép hozzám, gondolom, uralkodó típus. Bentülünk az autóban. Érzem, hogy azért nem fogja éjjel-nappal a nyalni, de nem baj, majd ér rajongok érte. Főleg magamba. Meg amikor másoknak mesélek róla. Sőt, az is biztos, ha majd arra kerül a sor, az első nyolc alkalommal teljesen impotens leszek. Na, akkor fogunk tévézni. De ezt tényleg hagyjuk. Kérdezi, hogy elvigyene valahova innen, de ezt ugyanígy én is kérdezhettem volna tőle. Bólogatok, hogy légy szíves. Elindulunk lefelé a Lövőház utcán, de egyből vissza is kell tolatni, és rá kell dudálni a barátaimra, mert azok, amióta kijöttünk, fényképé merevedve állnak. Rendben. Most már igazán mehetünk. Beírom a számomat a telefonjába, az övét az enyémbe. Nyugtalanítónak érzem, hogy ennyire megbízom benne. Mindegy, hol megyünk. Negyed órája megy a technó, táncolni is fogunk. Fájdalmat nem érez az ember, de az az agyondrogozott, melegítős, parazitas rác sem érzett a diszkó mögött, aki hosszú időkön át úgy verekedett a biztonságiakkal, hogy közben masszívan ömlött a vira fejéből. Mialatt Beatrix mellett ülök a kocsiban, egyre kevésbé zavar, hogy többet néz engem, mint az utat. Nem fogok ezért kevesebbet hozzászólni. Egyébként, ha autóbalesetet kell szenvednem ebben a kurva életben, hát akkor most történjen, és dögöljek is meg benne. Ha volt csajó meg majd gyűlölni fog ezt az ismeretlen 22 éves lányt, akinek a kocsijában én meghalok. Talán sírni is fog. Szóval a városban, 70 km per órával át a hídon, és én keresztbe teszem a bal lábamat, aminek következtében kicsúszik az oldalzsebemből egy kis kédeszis üveg vér. Valami tahú hirtelen feloltja a lámpát a diszkóban. Szídják is az anyját rendesen, de megy a nyomulás tovább. Nyúlok a vér után, visszatenném a zsebembe, de megfogja a kezemet, és egy-két másodpercre mélyen a szemembe néz. Normális pár ilyenkor valami nagyon szépet suttog a másiknak, de nekem elég, ha csak egyszerűen nem kötünk ki a szembe jövő sávban. Kérdezi, hogy ez tényleg igazi vére? Igen. Az. Egyszerre mondjuk, bár ő kérdő hangsúlyjal, kórházból van. Én kisé mondom, hogy nem ittam még ilyet. A következő pillanatban egy benzinkucsopja mögött csúri márunk. Ha techno, ilyenkor megyünk kipisélni. A motorház tetőn öntögetünk. deciliter vodka, egy kis energiaital, csípős paradicsomszószt is teszünk bele, és persze a vér. Megiszünk utána egy helynek kent. Öklendezzünk, de talán hány nem fogunk. Hogy a picsába vállalta ez be, ez a 22 éves már majdnem nő. Eldobjuk az üveget, és csókolózunk. Csókolózunk a kocsiban is. Először még határozottan érzem a szája és a nyála ízét, ami más, mint az enyém, de az este végére a biológia csodájának köszönhetően szinte teljesen megkülönböztethetetlenül ugyanolyanná válik. Úgy látszik erre ő is képes. A mosdó előtt várt rám és hozott nekem egy ásványvizet. Hajnalban mindkét helyen meghalt. Nem megyek el a temetésére. És többet a rézmába se. Kitörlöm a számát, és egyedül leszek újra.